Simpel plan, slimmer VM. slimmer VM, phone fuck. En zo werd het tien overal wacht. Het moment waar je over mee moet kunnen lullen. De slimmer VM, phone fuck. Elke ochtend, in de ochtendshow voor alleen echt leuke mensen. Warming up. Het is vandaag de dag van Arjen Robben. Het is de week van Arjen Robben. Het is het weekend van Arjen Robben, Spelen van Bayern München en het Nederlands al Vandaag spelen ze een vriendschappelijke wedstrijd tegen elkaar door de blessure van Arjen Robben op het WK. Een heel lang verhaal. Maar Arjen is op dit moment niet zo populair bij Bayern München, want hij miste een strafschop in de Champions League finale afgelopen weekend. Heb je dat gezien? Och, maar we willen ze ook echt van hem af? En voor hoeveel? Dat gaan we even testen in de phonevak vandaag. FC Bayern München, crosscard. Grüß Gott, guten Morgen mit Gart Hals vom FC Knudel Holland. Hallo. Hallo, guten Morgen. Morgen. Äh, wie geht's? Äh, du hast geht. <lacht> das geht, ja. Nach dem Final. Mein ist Gott. Ist schon ja. Ist nur ein Fußballspiel. So ist das. Genau. Ähm, ich habe eine Frage. Mhm. Ähm, wir sind äh, auf Suche äh, für unsere Klübner in Linksbausen. Ein, äh, Links ein äh, Flankspieler. Aha. Ja. Und, ähm, wie wollte gern einen Vorstell machen für die Transfer des Iron Robbins? Da müssen Sie sich schriftlich ans Vorstandssekretariat wenden, geht, ähm, also am, im, am Telefon nichts. Ah, genau. No. Ah, äh, ah, weil wir haben dann eine Transferbudget von 1,50 Euro und Drehkratzenbier. nein, nein Sie, es geht nichts telefonisch, bitte schriftlich ans Vorstandssekretariat. Sie wollen ihn nicht qualsen an der Torshut, Miss... Sie müssen sich bitte schriftlich antworten. Mit der sehen. Pen und Papier? Genau. Genau, okay. Und weißen Sie, äh, ob äh, 1,50 Euro in Rieckrassenbier genug äh, sollen sein äh, gewesen? Vor der Robben? Ein ich Floppen? Weiß, ich weiß überhaupt nicht, was Sie meinen. Ja. 1,50 Euro vor einem Robben. Jetzt oh. können Sie bitte wenden Sie sich schriftlich ans Vorstandssekretär. Ist das nicht genug, 1,50 Euro? Bei München, also, noch schnell. München, grüß Gott. Grüß Gott, guten Morgen, gratis noch einmal, Knude Holland, hallo. Ne, hören Sie, also ich bitte Sie wirklich nochmal schriftlich ans Vorstandssekretariat. Mehr ich kann schnapp, dass das, das 1,50 Euro zu wenig ist. Ich bin bereit, mein Bot zu verhören zu ja. 3,50 Euro. Ja, hören Sie, ich hoffe, es Und so das ist mein letzter Bot, Zeit. Frau Lein, bei mich einen schönen guten Tag. Ah, guten Tag, FC Knudder, Gottes Holland, hallo. Hallo. Äh, ich habe jetzt deine Kollegen an äh, Lein gehabt mhm. äh, über die Transfer des Eilen Ja. Äh, wir haben in die Clubkasse getaucht und wir haben 1,50 Euro über plus drei Karten Bier vor einen Floppen. Weil Sie wollen ihn kaufen? Kaufen, ja, einen Transfer. Den Iron Robben. Ja. Ian das kann ich jetzt nicht ernst nehmen. Äh, ja sicher? Kannen Sie meinen Bot abschreiben? Nee, ich nehm's ja nicht ernst. Kügelschreiber. Nehmen Sie mich nicht mich? Es ist sehr ernst. Ich habe meinen Bot jetzt verhögt nach 3 Euro, Euro, aber deine Kollegin hast nicht gelostet. Äh, weiß ich nicht was sie meinen. Ich verstehe sie auch schlecht, aber... 3 <lacht> Euro vor einen Robben! Der steht nicht zum Verkauf und deswegen keine Chance, aber es ist, äh, ist eine gute Idee. Aber es tut mir leid, ich äh... 5 Euro jetzt! Fünf? Tut mir leid. Ich wünsche Ihnen was. 5 Euro! And Robinson. Slim of him phone fuck.